Då räcker vi. Ja. Nu rullar vi. Rollen, rollen, rollen. Vilka band? Olympiskt. Duktig. Välkommen till Beard Soup Records Jag heter Thomas Vilken nyhetsankarröst uh, du fick <här> ja. Och det är ju liksom 80-talstema som hör det här i bakgrunden också Ja, jag heter Anton förresten ja. ja Det är trevligt att jag kan vara med också på ett hörn Idag är det ett lite annorlunda avsnitt för att dels är det 80-talstema mm. Men vi har också gäster Hej! Hej! <här> Länge sedan jag har varit i Sverige, trevligt att vara här Trevligt att ha trevligt. er här också. Ska vi spräcka illusionen? Eller? Det här är alltså Jocke och Tage. Precis. Från 8595 Podcast. Live from Helsinki. Och ni är i Helsinki. Det är vi. Ja, ni är inte här i studion med oss. Ja, tyvärr. Det blev budgetproblem när vi försökte anhålla om de här pengarna. Men nu sitter vi här i alla fall. Ja. Vi sitter i Sundsvall och ni sitter i Helsinki. Och vi är glada att vi äntligen har lyckats få till det här samtalet. För att det har varit lite teknikstrul. Men det behöver vi ju inte gå in på. Nu gjorde du det ändå. <laughs> men eh, kan ni förklara lite vad, vad ni gör? Och varför? <laughs> Och varför? Va, va, varför? <laughs> varför kommer jag inte att svara på? Men vad vi gör är enklare. Vi, vi, vi håller på med en podcast som heter 85-95, 85-95 för att den handlar om actionfilmer gjorda mellan åren 1985-1995 eftersom de bästa actionfilmerna gjordes idag. Så tänkte vi att det här tar vi tag i, hård analyserar en efter en tills vi är färdiga och det finns runt 35 000 filmer där så det kan ta några år. Men det lilla knixet med vår podcast är att i varje avsnitt så har vi kontaktat någon som var med i filmen eller hade att göra med den filmen så att vi får ställa våra frågor att hur var cateringen på inspelningen? Vad åt dem? Och viktiga saker som måste lösas som man inte hittar på internet så vill man ha något exklusivt så ska man lyssna på 8595. Det var en jättefin sales pitch, taget, faktiskt. Verkligen, oh, verkligen, verkligen. Vilken elevator more, pitch. Vår merchandise är ni här och, och, <laughs> och herregud. Är en ni enbart låst till genren action? Är det, är det där ni forskar? Eller går ni in på drama ja. och romantiska komedier också? Eller är det actionsmedel? No, det börjar väl lite så att, att, att actionfilmer är roligt. Men så märkte vi efteråt att det här var ju ett tjuot av Kjell Raktisk skrev För, att, för att vi skulle vilja göra lite bredare. Så jag tror vi smygar åt alla håll. Men vad är action? Sist och slutligen. <laughs> ja, Va? Vad är nu ja. sen action? <laughs> ja, precis. Nu kan action hända i lite romkom också vet du. Det... Allt är tolkbar. Ja, men vad intressant. Då är ni speciellt bra lämpade att vara med i det här 80-talsavsnittet- där vi, jag tror att vi ska försöka göra en 80-talslåt helt enkelt. Oh nice. Ja, så ni är liksom inkallade här i, som experter på 80-talet. Skulle ni kunna... Tänka att ni kan vara det. Jo alltså eftersom åtminstone jag Tages röst är väldigt bakåtsträvande. Jag, jag ser ingenting i framtiden som är värt att skaffa. Så att då lever... Och då har han ett barn till och med. Så jag menar, det säger jag mycket. Men... Men jag, jag lever och andas nog det gamla. Att jag tycker att det var bättre förr. Så jag, jag tror nog vi kan ge en liten input till vad vi tycker om 80-talslåtar. Och sen har jag jag har ju också att många har sagt, eller främst jag själv, att jag har en väldigt vacker stämma. Så jag kan också bidra med sång om ni vill det. Åh, mm. oh, fantastiskt. Mm. Vi får se vad vi har liksom kokat ihop i slutet av det här avsnittet. Men jag tänkte att ni skulle få sätta era 80-talskunskaper på prov först. Åh, kriterier, okej Ja, så jag har gjort ett litet quiz här Du kan vara med också Anton, för du har inte heller hört de här ljuden Jaha Men om Anton vinner, det Far vi bort då eller? Ja, då behöver inte jag er de mutar vi bara er Eftersom vi inte kan lyssna på det samtidigt Så får ju ni börja då och gissa Gissar ni fel så får Anton svara Okej, är det så väl lägger? Ja Jag stiger tillbaka direkt Transformers Ja det är rätt Ja får jag svara ja, svarade ja. Transformers Ja det är också rätt Alla har rätt Jag var den enda ah, som ja, inte rätt. klarade uh. ja. Men, äh. Men som det inte vore nog Här kommer ett ljudklipp till Det där var ah, det där, det det där taget, jag. Ja det där twins I, I slutet där Jakt scenen är twins Men Arnold en roboten och flyger iväg Ja, ja, det är ja. twins Det är en jättebra gissning, men det är också jättefel Men får jag höra jag då? Nu är det min tur då Åh, mm. mm. ja. ja, Vad är det för ljud? Mikrovågsugnen i mitt kök, oh, nej. nej, men jag ser väl ter Terminator, säger jag får Det jag är ett, ett nytt jag? försök, för nu slår det ju mig Mm det allt annat var, jag tänkte på explosioner och allt möjligt Men det där första, det säger ju allt Det är då när man kommer från framtiden till det förflutna Eller andra håller runt Så jag säger Back to the Future, DeLorean, irländsk sportsbil Det är mycket rätt Ja, Tack ska ni yeah, yeah. Det är faktiskt från den första, tillbaka till framtiden, filmen Slutet av den Ja, jag tyckte att det lär lite mer som den första mm. <laughs> Jag tycker att den lät som Twins Jag skickar över ett till ljudklipp I just kill jag har lite dialog med how. Sometimes I kill myself Ja, ja, ja Jag säger Wall Kilmer i Willow <laughs> Oh, Wall Kilmer är väldigt nära Men det är fel jag är... Får jag, jag Nu frågan även till Anton Sometimes I just... Men det är väl till Batman och Robin? Eller? Nej Anton, men det är farligt. Nära. Alltså, det, tänk på att det här är ett 80-talsquiz. Det är bara 80-talsfilmer? 80? 85 till 95. Men 95 är ju inte 80. Nej, men vi har ju ett 80 tals tema i vår podd. Jaha! Men jag kan ju ingenting om 80-talet. Vi bollar över till pojkarna i Finland. Jag kan tänka på The Joker. Han tycker att det är roligt att vi tar Det är rätt. Det är The Joker ifrån första Batman-filmen. Men vad fan, jag var ju där och nosade. <laughs> Vi har 100 procent <laughs> rätt. Fantastiskt. <skratt> <skratt> en film från 80-talet. <skratt> Den är en hund med en effekt ah, från 80 -talet, Ja, från 80-talet, ja. Du får ett alternativ där. Men det, ja, när fan? Jag skulle ha sagt en del Predator 2. Jag tycker att han ser en hund vid några punkter. Sen Terminator 2, men de är alla från 90-talet. Så Tage säger att svaret är... Ja, det är väldigt enkelt. Jag satt och gnodde och gnodde. Nu pratar jag bara mest för att spara tid. Åh, <går> och, kommer det när du gnyggar på? Ja! Ja, det, alltså jag det tror att det är... Alltså, en Oscar ett, ett, ett, från äh, 80 något. Det är första råversionen av klippet till Daylight. Det gjordes på slutet av 80-talet. Det är fel. Det är inte Daylight. Kom ut, till. Nu ska jag gissa <går> då. Vi <går> över till Anton. <hör> ja. Ja, men det är ju helt... Uh. Vad låter det som? Det är Lassi, säger jag. <laughs> Lassie. Det är klart att det är Lassi. Ja. Det är Lassi på syra. Vilken film är det då? Det är, det är ritade, animerade Lassi. En robotic dog. Vad fan är det för 80 med en robot? Här? Är det även tecknade filmer också? Det här är faktiskt The Terminator- är det här uh, jag, jag tänkte att det var uh, bara två om man ser en hund Nej, nej frågar, det här är första Terminator-filmen Och det här är liksom Genom Terminators uh, öron Hör vi en hund oh. utanför ett motell yeah. Så det var det jag tänkte uh. Men jag tyckte att det hände inte ett att Ja, för den är väl 84 dessutom. Jag börjar se 85 det ju Ja, exakt, vi tänkt på uh. regeln Hur mycket bästservissa ska vi göra? <laughs> jag får ändå ge oss rätt för det där <laughs> Ni kan få ett halvt poäng Okej okay. det, det här är sista frågan nu Och det är till 80-tals ljudklipp Och kan ni känna igen det? Det där, det där, det där är dynamit Harry det, det är hans röst Och vad heter, vad heter alltså filmen? Det, det, jag säger att dyker dykar upp igen Ja, ah, det är fel film, men det är ju rätt oh! kubbe. Åh, oh, vad eh, finns det mer för Jönssonligan ligan då? Mm, Ja, det finns väldigt... Eh, Jönssonligan vänd... säger jag bara. Nej, ah, ni får en chans till, pojkarna i Finland. Taget, det här är OU. Det är på Mallorca. Det här är Jönssonligan och Dynamit Harry. Nej, jag Taget har du haft ett jobb. Jag hade ju ändå sagt, sagt Dynamit Harry och Jönssonligan, ligan men i olika ja, men det meningar. det är stränga regler. Det här är den 85-95-TV. <laughs> och där fick ni ett till halvt poäng. Yes. Och två och halva blir en hel. Har vi har tio. Vi har tio nu då. Ja men bra jobbat. Jag tycker att alla här förtjänar att vara med i den här fortsatta episoden. A Anton också. Ja jajamensan. Jag var ju förberedd på gång gå en promenad. Ja. Hörrni, träningsmontage. Ni vet sådana i actionfilmer, kanske från 80-talet. Då man helt enkelt är tuff till musik. Mm. Ni känner igen det här fenomenet? O ja, oja, oja, oja. Det kanske vi inte har förberett men... Vad är ert favoritträningsmontage? Oj vad vi har förberett. Vad har du tagit? Jag ser att du har ett manus från för ja, det, det, det här är en väldigt en stor fråga. Vad har ni för favorit? Men för att komma till min favorit så vill jag ändå försöka först reda ut både för mig själv och för Jocke och för er. Vad är ett trainingmontage? Ja oh, men herregud. <laughs> alltså, för någonstans, någonstans så lever vi ju i... I en sån film där någon, någon människa behöver ha en orsak. Och det behöver finnas höga insatser. <laughs> och så tycker, tycker vi om när det, det är humor. Och när det är finurliga sätt. Som det här är inte. alla 80-talets training montage, you <laughs> <Jo. dick>. men... <laughs> <laughs> Ja, men jag vill ändå bara liksom reda ut det. det kan liksom dyka upp tankar hos folk. Ah, just där! Där gör ju han det, eller hunde. Ja. Okej. Okay. <laughs> just det. det men, men det är också att jag tycker om det här training montage när det finns ett proffs bakom som säger åt den som ska vara involverad i training montagen vad hen ska göra. Ah, precis. Lyft den plankan. Spänn den muskeln När jag hör träningmotor så alla tänker på Rocky 4, men jag tänker på Armageddon. När, när den här generalen står och säger I'm gonna twist you and I'm gonna spash you Och sen så Medan <laughs> med, med, med han ropar det här så åker alla som ska ut i rymden till den här asteroiden så åker de i sådana här jets och så snurrar de runt där och så spyr den här ena Och det här och jag tycker om det i montage, när det avbryts hela tiden och man hör rösten av den som är tränare Så so, var det där din favorit, Armageddon? <laughs> Min favorit är kanske Armageddon <laughs> Wow, det <is>, okej okay. <laughs> Men sen också tycker jag mycket om när det finns is och eld. Att det är vederförhållanden. <laughs> att vederförhållanden är tuffa. Och sen förstås alltså det som alla tänker på. Musiken är ju A och O. Ja, det klart. Och Armageddon använder Sweet Emotion av Aerosmith under training. -bots. Nice. Och det, det är helt okej. Okay. Men nu är det ju bättre med, med liksom, vad heter han? Vince Decolla och Rocky IV. Alltså alla de här de här låten. du, jag fann bra på det. Här. Just det. De. Så att någonstans där. Jag tycker ändå att det var bra att jag räddade ut det här. Ja, så. det tycker verkligen jag också. <laughs> ja. så. Jag tror dom alltså menar det var så okej okay, bra. <laughs> Nej. Men finns det en känsla av att det här kommer aldrig att gå? Då är det ett bra träningsmoment. för ja, jag, jag har inte jag är mycket mer klassisk. Mm. För mig är det karate kid ettan. Mm. Det är det bästa för att det är som ett mysterium hela tiden. Det är bara, han gör ju bara olika sådana jobb wax on wax off och man är yeah. sådär börjar trainingsmontagen just bad guys, sen kommer han wax off av hans händer och man är så där, holy shit jag måste nu gå ut och waxa en bil men <laughs> du det inspirerar mig att, att göra någonting för två tre minuter de här vill man bara liksom ge mig ett samma spänst men det som ingen kommer att tänka på här nu att Van Damme, Jean-Claude Van Damme. Ingen. Han har ett ingen. Si var en varenda jävla film. Men den som jag mest lägger vill välja fokus på är Double Team med vad heter den här Rod Stewart? Han som spelar Colin. Dennis, Dennis Rodman. Dennis Rodman. den filmen när han tänder en tobak och hade den att brinna bredvid Barka. att lära sig att hålla andan. Ja, och så i början kommer han upp och vattnet snabbt och tobaken har knappt brunnit och slut efter ening montage så att tobaken brunnit i slut och han är så Nöjd. Han lyfter fan det där, badkar där mellan Maya. Ja. Han gör så mycket efter Grayson. Sean van Dam. Diskmaskinen. Oh. <laughs> ja. Han är bra Kickboxar, kickboxer. Där är ju fantastiskt Döja att på det... benen, <laughs> Nu måste du låta någon annan prata där. Ja, men van Dam och Armageddon. Mycket bra genomförelse. Vilka redogörelse? Ja, vilken tur att du inte hade förberett dig för då hade det blivit ett ännu längre svar. <laughs> ja. jag ser Rocky. Fyra Bra Anton kan <skratt> inte gå fel Nej det var bra Thomas mm. Du måste ju säga Oj ja, eh, Jag tror att jag skulle vilja säga Det här träningsmontaget Som är i Är det IT när de cyklar där? Nej <skratt> <skratt> Vet Det som dyker upp i mitt huvud nu Är faktiskt träningsmontaget I Nintendo 8-bits Punch-out Nice ja. <laughs> ja, Men vänta, <laughs> ja, ja. det är ju ingen film Jo men för mig var det en film När man klarar liksom efter fjärt, där Jag tror att man spöar den fjärde killen i Punch Out Och då kommer det träningsmontage Att han springer eh, ja, mot ja. Eh, frihetsgudinnan Och han har ju också sin coach som cyklar Och så får han springa liksom och så. En mycket överviktig man som cyklar bredvid honom <laughs> Jag minns inte det här alls det är mycket episkt och det är, jo, nej, bits... det är bra. bra svar. Bra svar. Ja, ja, bra. Men, men en, en detalj som jag vill slänga in ändå här är att jag glömde det här med: Steven Seagal har ju också många grejer, många träningmontage. Men sådana träningmontage som slutar med sex. Så brukar vara bra Men jag tror att det är en endast Steven Seagal som slutar Men det är bara med Det är sen en helt annan men <laughs> Till exempel Hard to kill Då han håller på med det ak Akupunkturnålarna Hela sitt training ja. montage Och så är det flashbacks till hans döda döttrar Och så här Och det brukar ge en ganska punch till Och sen knullar han någon i slutet <laughs> Hard to <laughs> fuck Steven Seagal <laughs> då, alla, vänta, vänta hold your horses här nu Vem knullar han i slutet? Du? Nej det minns jag Det var nog hon som råkade vara nära Och de kom dörren Det är ingen incest i frågan om Nej, nej, nej det, det var nog någon som jobbade för honom i huset ja, Nej, ja. Var skönt att vara rätt ute där här. Ja, det är viktigt med sex. <skratt> <skratt> ja, det är viktigt att de... att se, det är sexet, med sex, <skratt> sex, sex, sex, sex, sex ska vara bra i ett trading montage. Det, det Om det är jag. där så måste du vara. Ja, du det, har helt rätt. Det saknar Armageddon. <skratt> där finns det ingen sex. Även det här Nintendo montaget i Punch-Out där slutar inte med sex heller. Mycket lite i Punch-Out. Aha. Out, Men jag tänkte ju att det här träningsmontarsmusiken som vi ska försöka göra, det ska Anton ska få använda det när, när du tränar. För du har ju börjat i någon konstig kampsport. Ja, det stämmer. Nu har jag ju inte gått på tre månader. Nej, men det är ju för att du inte har ett sånt här bra liksom, träningsmusik. Är det därför? Motivering, det är där det, det ligger. Ja, det är där det ligger. Ja, ja. ja, men absolut. Det är ju en bra morot för mig också. Ja. Men är, är det inte så att det, jag, jag tycker, Jag är en av dem som inte kan springa till musik. För att jag måste alltid springa i takt. Ah. Men på sängen då. Jag menar, pantera så då kommer du mycket snabbt hem med Wendy. Ja, nej, men då kommer ju någon <skratt> sån här power metal låt liksom. Ja. Och vad roligt att ni kommer ändå in på power metal för att, för att eftersom jag nu en gång har sagt att jag är en bakåtsträvare som inte vill framåt. Men jag tycker ändå att när vi tillsammans här nu försöker skapa ett träningsmontage så skulle det vara lite kul cool om vi kan få in finsk metal. På något vis lite power metal i träningsmontagen så att det skulle komma en, en edge från vårt håll. Att det här kommer från Finland. Ah. Absolut. Tänker man träningsmontagmusik så tänker de flesta just på, på Glenn Frey. Vad är det? He He is taget on. Är på andra sidan i och, manus nu, sen, så därför kommer det fina namn. Och sen, för, för största träningsmontagbandet i hela världen måste ju vara Survivor. Men, men jag tycker att vi skulle kunna göra någonting med Survivor, men med en krydda av finsk metall. Att, hur ser ni på det här? Det låter som en utmaning. Ja, och en jättebra idé också. med finsk metall, jag tänker Lordi. nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, <laughs> nej, nej, <här> nej. Det här ska vi bli alldeles för mycket och allting på en och samma gång. Det är så det ska vara på 80-talet. Det ska vara big, cheesy. Nej, inte cheesy, men big. Men, <laughs> om man tänker så här rent textuellt då, vad är det som ska nämnas? Bara gamla filmkliffrier. Ja, men är det kampen? Mm. The struggle? Jag tror det är just det. Det, ska vara det är The struggle. Du överdriv ett kamp som att du... White people-kampar. Vi har det så tungt, du måste springa hårdare, men du måste äta smörgås mycket också för protein. Så det är liksom, it's not really a struggle, men med det, med det ska kännas. Om du låter på det så du säger, jag är helt där med dem. Är den på engelska eller på svenska? Det är en blandning, det är det som är konstigt. Vad jag I menar med blandning är engelska? Men alltså, jag känner att så länge vi får med ordet passion lite överallt. Passion, ja. Och fight. Och tror, ja. Fight. Och I had to fall to lose it all. Och sweat. Ja. Det rimmar på ingenting. Ofta om det handlar om djur. Alltså som... vet djur? I, I Djur? Vänta här, här nu. Djur, säg. Det finns ett starkt djur som vi skulle liksom kunna Med använda. Käl och djur. Liksom. Ja, ja, att man får fram sitt lejon. På like a squirrel. Men kan det vara åsnar eller något sånt? Liksom <laughs> något man inte ska alltid annars <laughs> associera. Ja, åsnar går också. The zebra of fight. Eller något sånt. <laughs> Jag satt och gnubblar på en line här. Liksom fo my force is rising, the fury and the lightning. Thunderballs and lightning. Very, very frightening. <laughs> ja. Skulle det ha i tagg? På något <laughs> sätt lät lite så jag skulle kunna passa där. Men jag jag, jag satt igår kväll och drack öl och skrev ner ganska många lines. <laughs> så att sen, sen när vi hamnar i trubbel så kan man var en hel sång här på här. Man, man, man kan vända sig till mig om vi hamnar i trubbel Så kan jag alltid slänga ut lite att, som inte betyder så mycket Det ska gärna vävas ihop på ett snyggt sätt tänker jag Nej det är det men det som högsta önskan från vårt håll är att Någonstans i låten så ska fight to the beginning of the end kunna finnas Ja det är lite vår slogan det va Det är vår slogan för podden ja Ja men det måste ju vara med Det betyder absolut ingenting men är ju jättehäftigt att säga Uh, he is a shadow from the past The ticking clock is closing in on a blast Det är ju bra. Mm. Du, du har fixat rim och allting ja, jag, jag satt igår och drack öl Och så lyssnade jag på alla låtar jag kunde tänka mig Som hade med trainingmontage att göra Och sen så försökte jag liksom Fnula ut vissa ord från alla Och passa ihop låtar med låtar Och sen blev det Alltså det, blev, det började låta lite 80-tal tycker jag. You're such a wordsmith Refrängen är ju alltid hänga, men det finns som, mm. som Transformers-filmen från 89 eller nått där 82 säkert. Så det är Stan Bush, så här riktig riktigt 80s oh. det är liksom Det är så 80s som kan låta. Han har gjort theme till den och det heter The Touch. Ingenting i hela jävla låten har någonting med en Transformer och förutom en The Hand of Steel! Och så är det tillbaks till NT. You have to fight, you have to live You're the heart of the survivor It, Ingenting med robotar på något sätt Men det passar perfekt när man ser på filmen Ja Uh, ja, jag hörde, ursäkta, jag ja. hörde absolut ingenting för att jag sa åt Anton att inte hålla på att fippla med mikrofonen Nä, så Men mycket. Den ramlade ju ner i skrevet på mig. Typ. Ursäkta. För uh, all det, för all Jag har tagit upp min hand ur Anton skrev nu. Och, uh, uh, Varför gjorde du det? Och, uh, för att micken höll ju på att ramla ner. Nej, I didn't say stuff. Säger han. Ja, jag har egentligen ingen mikrofon här. Då hade bara handen mitt skrev. Ja. Kan vi ta en paus här? ja. Jag måste bara ha en liten toalett break här. Men eh, för all del ni kanske kan hitta på någonting medan jag är borta. Vi kan sluta vara så himla pryd. Ja, men ha alltså. ja, på. Mm. Ska vi lägga bandningen på paus jag, jag vill prata Sex scener mer nu. 80-talet. Okay. The Room. Har, det, det kanske inte är 80-tals nu när jag tänker efter. Men har ni sett The Room? Nej, Det har ni inte A gjort. Alltså den här vice från 2008 eller Ja, nu gjorde ju en remake på den nu också. Eh. Nej, tyvärr. Nej, okej, okej. Okay, okay. För där är det ju en sexscen med fokus på det manliga könet genom hela sexscenen. <laughs> men det är ju fräscht. Det, det, det är, det är, det är på, ju fantastiskt. Ett är det på ett sätt är det inte, men att liksom... Ingen jag... annan gör ju det. <laughs> <laughs> har, har ni någon favorit med passionerade scener? Favorit sexscen. Ja. Några tager, var, var, var, var är det ditt manus? Jag, jag går på The Specialist med Sharon Stone och Sylvester I Stallone. I duschen. I oh. duschen. oj. oj, oj, oj, oj. Kan du beskriva skenet? <laughs> det är mycket rött, men då menar jag inte där än. Skenet. Ja, ja, ja, det, det, det, jag minns bara att det är mycket orange. Det, det, det, det, det är mycket värme och det är mycket kärlek i luften. Och de känner inte varandra så bra. Och det, det, det bara händer. Okej. Okay. Men, men och själva skenet så är det mycket att det trycks mot väggar. Och det rinner vatten på muskler. Just det. Close-ups också gärna ja det är Stallone så jag menar, det, De tar allt vad de kan Det är mer close-ups än i, i En film som heter Close-up ja. Jag hade ingenting där, tack. du ska hoppa in där och rädda mig jag, <laughs> jag kan ju komma på det är liksom sådär, som När du ser en sexen, och och Speciellt när vi talar 80-talets filmer I den åldern man var när man såg dem Så var det ju sådär Men du, det var som att en del av din hjärna var så där att Jag lägger det här offline nu, du får nog titta Men du får inte in, in registrera det här Eh, men den som jag kommer den som först kommer är eh, eh, Ghost. Med Patrick Swayze och Demi Moore? Ja. det ja, där sen att ja. hon håller på att göra en lerkruka alltså, så passar runt och så det kommer ja. hans hända med det och, och så mm. ber det något where the man lost. <laughs> ja just det. Just det. Ja, den är, ja, den, är ja, ja, ja, den är fin. Leret sexet. Nej, mm. um, hej, nu är jag tillbaka. Vad pratade ni om medan jag var borta? Har jag missat Tvätt, någonting? du händerna? Uh, ja, både före och mm. efter. Åh. Oh! Oh. Jaha, det är How German of you? <laughs> <laughs> Vi pratar om, om sex scener i 80-talsfilmer. Okej. Okay. Har du någon som comes in mind? Comes. <laughs> alltså det är så mycket. Nej. <laughs> <laughs> jag måste gå och sätta mina händer här. <laughs> nej, jag tittar inte på sånt. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> Men alltså ord som pressure. Pressure is high. Och sån här grejer. Och Pain. Pain and the fury. Jag tycker att wash your hands Wore komma med wash, hands borde vara med wash your hands borde du vara med Before and after The heat is on Är ju också en sån här grej Som ständigt återkommer En klisché Som vi måste ha med The heat mm. is ja, on ja, ja, Och det den är ju bra, bra Ifall man ska tvätta händerna Att the heat is on ja. Det är ju direkt Den där låten som heter Heat is on så, så Den handlar om att tvätta händerna heat is on The heat is on, heat is on. Men om vi bara vet du copyright tweakar. alltså the meat is on and något got The meat is on, The meat är bra. Så blir vi inte sued. I'll be back. Är något man ska ha i också. Ja, men då får vi ju ett tweakar ändå. I'll be wet. I'll be wet. I'll be wet. Men jag tycker om det här master också. Master måste ju ha rimord, alltså blaster till exempel. Det måste finnas någonting med master. vad Finns det mer om boss, master, god tänker jag också? Boss, master, god? Ja. Är det en och samma liksom person som är en boss, master, god? Ja, det är boss, master, god. Ja, precis. Men jag, jag har en som är lätt att sjunga här. I've got a feeling that I'll punch the ceiling. Oj, oj, oj. Ja, lite lite. Är det är lite som Whitney Houston med en actionfilm på något sätt. <laughs> den, den, den, den är lätt och den är skön att sjunga där till. Det är en fräng vibe där den, vet du. I've got a feeling that I'll punch: punched the ceiling. Vi tycker de att lasta på Jag tycker att det ska finnas typ en solo med 9-10 gitarrer ungefär. Ja, gärna någonting med mandolin i början. Mandolin. <laughs> mandolin. Men jag tänker en liten 80 tals sax. Oj, jo. Ja, ja, ja. Sexy saxofon dit men. Jo. Här är en gitarr. Jag hittar en gitarr under sängen. Oh. <laughs> det är ju min gitarr. Ja. <laughs> e är ett bra. Ska den gå i E? Jo. Jag tror E ja. Ja, ja. Det är väldigt bra att stanna liksom upp och pumpa på E. Ja. Ja, precis. Uh, I had to fall. Går det för min fort? Det Nej, det tror jag inte. Men, är men vi, måste, liksom, vi måste få den här storyn, tror jag. Eller ska vi skita i storyn? Ska vi inte ha någon story? Ska vi liksom story? Bara... story. <laughs> Eller, ska det vara en story också? Muscles burning in pain. Jag är något som den. Det blir som en tenacious deal av det här. Muscles burning in pain. Eller manu war med det. Kanske. Ja, det är bra. Det är jättebra. Pressure! <laughs> Jesus Christ. Vad, sjöng, vad sa du ens? The muscles are burning in pain. Det är jättebra. Det är jättebra. jättebra. Men, det jag är jättebra för ett berg i ja, ja. Jag kan inte räcka till äh, det, men okay. Jag måste ju hålla tempot. The där. muscles are burning in pain. Försörj det här! Och sen en kör där. Vad är det, du på, där. Pressure. Pressure. <laughs> pressure. Pressure, <laughs> <laughs> är det, pressure är ja, det är jättemånga där. som säger det. är En kör där. Den kanske bara ska gå i. <laughs> det är världen så här helt enkelt han kommer någon sådan det. vet du någon synslag till där hoppar vi någonting. det ska ju såklart inte vara en akustisk liten fjäntig utan vi ska nej, ha nej, stora nej. elektriska gitarrer och guv vad tont jag låter som säger elektrisk gitarr <laughs> <gör> det är nej elektrisk och elektriska trummor, det tycker jag ja dun dun dun dun, dun. sådana 95 tommy jo det behöver ju vara lite stora. Det, det, men <tom> du, du, du sa ju det <tom> tidigare den här vad heter den här Karate Kid låten the best ja där, de trummar. Jag tänker Genesis, vad heter den låten? I can Land of Confusion. Nej, In the Air Tonight. Ja, exakt. Det är väl ingen träningslåt? Ljudet är. Ja, ja. Det finns en plats här i Finland som heter Oulu. Och vi kallar det el Olo, Oulu, Oulu, Oulu, Oulu, Oulu. Det är specifika... Som att det ska aldrig ta slut med Tommy-trummor. Det är liksom... Eldrömssounde. The muscles are burning in pain. My eyes are drenched sweat My eyes are drenched in sweat and rain. That's also for the name. And the roots it's no longer an option. Nog för att ni sjunger väldigt bra men tänk ifall vi kunde få Jack Black att sjunga det här. Jag hör hans röst i huvudet. Jag hör det också, jag tycker precis. Ni brukar ju liksom chatta och intervjua kända människor från filmvärlden. Ni har inget nummer till Jack Black? Inte ännu. Inte ännu. I'm kind of working on it. Men av, det av dem som ni har intervjuat i er podcast, vem skulle möjligtvis kunna ha hans nummer? <laughs> Vem är närmast, vet du, var han var med? Han var med i... Oj, Någon i vad det där blir. För vi har intervjuat ganska många regissor. Waterworld. tala vi inte om Waterworld? Då? Waterworld talar vi om. Han, han är med i Waterworld med. i en nanosekund. Och vi talade då med, med han som gjorde stuntkoreografin. Ja, och, Men, och Jack Black flyger ett flygplan. Där Där, vara... kan finnas en koppling. <laughs> ja, en liten koppling i alla fall. ja. ja. Prova det då. Ja, ja, vi, ska, vi ska se hur vi kan göra ut saker. Jag, jag har varit onigt för länge sedan. Jag tror inte vi ska ha för höga förhoppningar om att få med Jack Black i det här. Utan vi klarar nog det här själv också. Jag, jag tror vi måste nästan lida på det och... Allt hänger på referängen. Och refrängen ska vara simpel tror jag. Man, vill in, man måste kunna sjunga med i den och komma ihåg den efter en gång. Så det kan inte finnas så mycket ord i den. Det ska vara här just... Fight to the beginning of the end, Ja, men fight är ju jävligt bra där. Fight ja. kan vi ja. börja med. Vad va var det där ceiling-grejen? I got a feeling the punch the ceiling. Du, vet, det var du But, som sa, ja, det. det var Jag har ja, <laughs> bort den. Men feel, feeling of punch the ceiling, och sen ropar kören efteråt. Fight! Så nu kan, kan det finnas. Jag får bara mera feelings <laughs> <nu alla tiden. laughs> Får vi in By the Sword också? Jo. Okay, Tillbaks till manowar nu igen, ja. The ja, men varit lite där på hestrygg. <laughs> Vi kan väl byta ut det mot någon vardagligare. Man kan ju liksom inte identifiera sig med ett svärd nu Och för By the det. sausage. Nej men med det. By the hand of doom. By the Tinder profil, Nej, Tinder profil. <laughs> by the hand of God då. By the bandana. By, <laughs> the, by bandana the bandana. Är bra. <laughs> Det var inte bandana jag tänkte på, det var här svettband, eller vad heter det som man har i pannan? Ja, ja, ja. Ett det, det behöver vara, det behöver vara the, the bandana of passion. det behöver vara By the bandana of passion, passion. I, I sanction thee. Heter alltså, det bandana? Det, det här är när man har ett träningspannband. Liksom. Ja. Panband. Panband. Panband. Men ska vi köra topp tre? ja Top tre, one-liners. Det här är taget din starka sida. <laughs> taget att hitta på en varianter ibland. Det är det som är roligt. <laughs> ja, är, är, är one-liner och catchphrase samma sak? Nej, det är det inte riktigt utan det är bara någonting coolt man säger som skrivs på en enda rad. Det är inte en lång mening ungefär som jag håller på att berätta nu utan det är bara någonting kort som I'll be wet. <laughs> <laughs> Vad var det där från uh, They Live, kommer du ihåg? I have come here to kick ass and chew bubblegum. Den är bra. And I'm den, all out of ass. Den, den, den är nog på min topp tre. <laughs> Total Recall. Arnold Schwarzenegger. Nu vet jag inte några no lines där. Det finns så många. Men, du men, måste veta någon. No, vi såg den på film här. Någonting med att någon skulle skilja sig. <laughs> så långt minns jag. Consider that the voice. Okay. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> okay. oh, kolla när han borrar den där borren igenom den där maskinen. Han är där Benny sitter in dit och försöker borra arska in i väggen. Och så tar Arnold en borrmaskin och så Screw you! Come on, det är bara guld. Den här topp skulle ju faktiskt kunna vara Arnold på alla platser. <fishes> Han har ja, jag skulle säga att Arnold är kungen när det kommer till one-liners. Men Sylvester Stallone är inte heller så dålig. Jag tänker Adrian, det är väl en one-liner. Jag inte. Men en som jag minns att jag som har skrattat mest kanske i livet. är Alltså Independence Day, Welcome to Earth. Den, den, den, den första jag applåderat i en film ja, alltså för den satt sig starkt i min jag såg Independence Day tror jag att det var tre gånger på bio ah, det är alltså, om jag minns det rätt så är det att Will Smith öppnar eh, en rymdkapsel och slår honom i ansiktet den här rymdvarelsen ja, ja, ja. och säger welcome och så, to, welcome to earth. earth någonstans där jag skrattar och sen tog jag med mig en kompis när jag gick och såg den tredje gången som inte hade sitt filmen och så sa jag till honom hela tiden nu ska du vara med, nu ska du vara med, nu kommer det jag var den där störande kompisen nu kommer det, hör nu, welcome To earth. Och så skrattar yeah! jag. Ja. Se, jag, jag förstörde den. Filmen en annan minnesvärd one-liner från den är ju också i slutet. Uh, Hello boys, I'm back. Uh, remember me? Är ja, det, det Bill Pullman det? Nej, det är han den där uh, andra han den där vad heter? Den förskjuten jetpilot. Han, han förklarar här i den filmen att han har blivit probad och sen i slutet ja, av filmen så sitter jag att han flygplanen rakt upp i kärten ja, på Aliens-käppen. Ja, remember me? Ja, det är han. Han liknar han som var med i Chicago, John C. Reilly. Ah, for fuck's sake. God, uh, uh, vad heter han? Jag kan inte säga någonting mer. Vad heter han? Jocke, bra, där börjar vi. Uh, Dennis Quaid, det är hans bror. I ran, Randy, Randy Quaid. Randy Quaid det var nödvändigt de faktiskt. Det finns för många. En topp tre är, är bara fysiskt inte möjligt helt enkelt. Det är som att fråga oss var era favoritfilmer. Vi kommer att slå er och sen säga tre lines och gå bara. För det är inte möjligt att säga. Det går Nej, bara. Jag inte. vet. Eh, liksom one-liners ska ju bara vara en. Så att vi får göra topp ett ja. one-liners. Uh, som ett ord bara. Mm. Adrian, Adrian, Adrian, där bara. Adrian är med. <laughs> Din topp ett är Adrian. Jag tror att jag nog topp 10 var det säkert av Arnold Schwarzenegger. Och nummer 3 var bara A-G-R-H-H-H. Och när man tryckte på play-knappen för att höra det. Så var det från Eraser. När han får en borrbit genom handen. Den är definitivt typ f jag tyckte ja, det var, var den där. Kanske den är först, ja. Är vi nöjda så? <laughs> det, det går inte att toppa det. Ja, men vad bra. Då har vi ju fått liksom lite mer inspiration till våran eh, låt också som vi ska göra. Ja, precis. I'm gonna take you to the banks, Senator Trent. To the blood bank. <laughs> Ingen har sett den där filmen inte. <laughs> Hard to kill. Hard to kill. Okej, okay, summa summarum. Vad tycker ni som experterna här nu? Hur känns det? Hur ser det ut? där Vad tycker ni luckorna finns så? So? I mean, det är som ni säger också, refrängen är ju viktigast Vi måste ju få ner den på papper här Och det är också som ni säger, att det ska ju inte vara för många ord där helst Nej, jag, jag tror att den hänger, den hänger, den hänger den melodin Ja, oh. melodin det, är, det är ju A oh. Ja, men precis Och sen så uppbyggnaden i orden sker ju på verserna Då kan man ju rabbla lite vad som helst, bara det coolt liksom. har, har du något refräng där i ditt icke-existerande manus? Vad tror du? Någon sån där catchy som, som fastnar lätt på tungan när man har hört det? Uh, nej, men det är den där My force is rising, the fury and the lightning Det, det. Han... är just innan han det är ju alltså en låt som kommer Standing on the edge of passion Kanske det där var det? Allt det du sa just <laughs> Passion och fashion rymmer ju Ja, ja, ja Så so någonting med fashion kanske My fashion or passion Fashion is my fashion <laughs> My jeans <laughs> Fashion med bandana a stone stonewashed jeans are getting tighter <laughs> <laughs> My jeans are getting tighter because I'm becoming a fighter I, oh. <laughs> <laughs> <laughs> Ja, yes. yes. bra taget. Vilken låt är det här? You change your passion for glory. You change your passion for glory. Det är det du har sjungit mig hela dagen. Kan, det, Survivor, I of the tiger. Det, det, det är också det. Glory är ett ord vi inte har använt. Glory hole. Ja. Alla, alla, alla, the, the, the whole glory. The glory and the hole. Så då gömmer vi det lite. The whole glory and the glory hole. My ja, passion hole då? The passion oh. hole. Passion yeah. hole. I'll be wet. <laughs> Vi måste leta reda på Phil Collins så ta hans trumset. Ja, ja. <laughs> Han är gammal, det blir inte svårt. Vi kanske ska försöka sy ihop den här säcken då. Och eh, vi får helt enkelt tacka pojkarna så länge. För något som Thomas i framtiden kanske. Ja, Tomas i framtiden får fixa den här eh, musiken och klippa ihop allting. Och så hjälps vi åt tillsammans att göra det här träningsmontaget till nice. enkelt. Nice! Ja. Det blir spännande. Ja, så so <laughs> det Vill du lägga på nu? Ja, det är så trevligt. Klick. <laughs> Exakt. Aha. Nu har jag fått precis vad jag vill ha. Hej. Det är Tage jag som en svensk one night stand. Pojkarna kom överallt till Finland bara och smutta med oss en liten stund. Och så sprang de bara iväg. Tage kanske kan faxa över allting han hade skrivit ner. Jag ska se här vad jag kan, vad jag kan göra åt saken. Mm. Jag vet inte om du behöver göra det live-taget men du <här> kanske kan göra det sen när vi har lagt på Nu trycker jag på den här, <här>, <här> Hej, det är Tomas i Framtiden här Ja, låten är färdig Vi har skickat lite ljudklipp mellan Sverige och Finland Och Finland och Sverige Och i slutändan var det faktiskt så att vi spelade in En version var av den här låten Jag försökte klippa ihop allihopa samtidigt Men det blev alldeles för rörigt Jag tror faktiskt... Nu ska vi Jag tror vi ska göra så här Att vi lyssnar på versionen som 85-95 sjunger Alltså hass, hass och Tage <laughs> Jocke och Tage Ja, här kommer den versionen Och låten heter såklart Bossmaster God muscles are burning in Jag tror att, Men vet du, jag är lite som Sia. Att det brister i rösten. Och det är sexigt. Jag gillar det. Jag gillar det. Jag gillar det. Jag gillar det. The Bossmaster Ja, det finns också andra versioner av de här på vår Patreon. Alltså patreon.com. Det kan man söka reda på där. Och få höra de andra versionerna. Just det, på Patreon finns det också ett extra material. på Ungefär en kvart bortklippmaterial från det här avsnittet. Men vi, vi gör något så här, att vi tackar er så mycket för att ni var med. stort tack och... En liten applåd. Ja, en applåd och en framfar. Jee, yeah. Yay! Yeah. Yeah. Är det någonting ni vill plugga, så att säga? Är det någonting ni vill göra reklam för innan vi lägger på? Plugga. Ja, ah, det borde jag plugga. Mm. <laughs> ja, jag, nu förstår jag vad du menar. Jaja. Jag tycker definitivt att man ska gå... Alltså, blir man ens lite intresserad av det här som vi håller på med så kan man gå in och lyssna på 8595-podcast. Och vi finns ju allstans också. Alla ställen var det finns en podcast så finns vi på. Blir man riktigt ivrig och intresserad att fan med de här roliga, och vad ska jag göra med den här överloppspengen i min ficka så kan man få till Patreon för där hittar man också oss. <laughs> Exakt och där har vi några roliga tiers som man kan beställa hem lite merch från våran studio. Vi finns på precis samma platser så att ifall ni lyckas lyssna på det här då kan ni också lyckas lyssna på, <laughs> på 8595. Lyckas lyssna på det Lyckas lyssna. Ja men om man har liksom på bakfyllan Lyckas Jag, var, jag tog, fick slut på löftet här Ursäkta <laughs> Ta, Jag där sliter för. ner de ja. Ni som är patrons till oss Nu pratar jag till våra lyssnare alltså Ifall man vill bli patron Då kan man gå in på www.patreon.com Snedstreck Och då kan man lyssna på Allt teknikstrul Som mm. vi har haft det här Glöm avslutet. inte att trycka enter är <laughs> tack så mycket Tack själva. Tack själva. Honom. Roligt att vara med hej, hej. Hej. Ja, nu har jag alltså sagt hej då ja. i, i podcasten här och nu måste jag leta reda på avstängningsknappen.